Escape. Er frekvens rakt in i fantasin Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har jag vår levande döda Pavo Hemmingsson Jajamensan, hej där Danny, det är skönt att vara tillbaka igen och, och äh, att vi har tagit oss an någonting så här spännande Men jag måste säga, du låter ju inte riktigt kry idag Nej, jag får väl erkänna att det har varit en tuff vecka och en tuff dag Väldigt mycket att göra, det har bara känts som att det har staplats ovanpå vartannat och. Mm. Ja, jag känner mig lite sliten kan jag väl erkänna. Jag, jag känner mig lite levande död. Men å andra sidan så är det ju tematiskt helt riktigt med dagen. Så vi får väl säga att jag helt enkelt går in i andan för det här avsnittet. Och det får jag väl ta som, som någonting positivt antar jag. Men du låter väldigt glad och peppig så jag antar att du är betydligt gladare och energirikare än vad jag är. Jag känner mig nog betydligt mer död än vad du gör. Det har varit väldigt väldigt tufft. Jag vet inte varför det har blivit så här men vi lyckades planera in en, en film som den här på precis rätt tidpunkt när vi båda är helt slutkörda. Eh, så det har varit jättebra men jag, jag, jag försöker eh, frambringa all energi det bara går här nu för att eh, komma igång lite grann och inte bara låta tröttheten gå in och börja tänka på mumsiga hjärnor och annat. Eh, det har vi nog om att prata om så man behöver inte leva det samtidigt här också så det, det ska jag försöka låta bli du kan ju åtminstone spara det till lite senare för du kan mumsa gärna hur mycket du vill när vi är färdiga men just nu så låter vi bli det är ett sånt fruktansvärt smackande att ha i mikrofonen så vi kan ta undvika det men ja, tung vecka, tung dag och med tanke på att vi skämtade om att vi skulle försöka undvika att det blev så, ja det blev en liten självuppfyllande profetia där så grattis <laughs> oss, vi vi ut snubbeltrådar för oss själva. Men nu är vi här, vi har tittat på film och yeah. jag är faktiskt väldigt peppad inför det här avsnittet. Hur trött jag än är, hur sliten jag än känner mig och hur död jag än är inombords så kan jag inte låta bli att le och stråla när jag ser en film som den här därför att det finns så mycket i den här som jag bara älskar. Och en del av det är ju en självmedveten humor eftersom att den här filmen är väldigt medveten om vilken typ av film den är så den satsar på att, ja, göra hommage och parodi på hela genren. Mm. Och samtidigt så märker man att de som har skrivit och filmat den här, de älskar zombifilm. Ja, den saken står ju ganska klart, eller hur? Det här är två herrar som har plöjt igenom varenda zombiefilm som finns. Eh, mer än en gång kan jag tänka mig och riktigt pluggat in hur de här är uppbyggda, hur de fungerar. Eh, de har verkligen varit så fascinerade av det här och de har förstått sig på Materialet tillräckligt för att kunna göra något, något riktigt speciellt eh, av det hela. Eh, de har gjort en, en, en film som bygger mycket på det, det traditionella zombiefilmerna men som gör en modern och ja fräsch eh, twist på det hela som man inte har sett förut och som är väldigt, väldigt svår att motstå. Jag tror att det beror på att man istället för att bara göra parodi och peka ut allt som är galet och försöka skruva upp allt till max så har man försökt att göra det betydligt kärleksfullare här. Det är inte så att det är några supermänniskor som är involverade i den här historien utan det är... Väldigt, väldigt vanliga människor om vi säger så. Där ligger en stor del av skärmen. Men man har också satsat på att göra allt så jordnära som möjligt. Vi får inte se några extrema situationer egentligen. Vi får se... Ja, faktiskt hur normala människor skulle ta och tackla en sådan här situation. Eller jag kanske människor som inte är av den högre skalan på intelligenskvoten hust hust harkel harkel. Det är rollfigurer jag tycker väldigt mycket om men jag skulle inte säga att det är de skarpaste knivarna i lådan, definitivt inte. Men samtidigt så finns det mycket hjärta och mycket själ här. Och det märks också att man har gått in så hårt på att skriva det här manuset så bra som möjligt. Så jag är inte förvånad över att det här blev en Sveriges succé som gjorde att de här två herrarna sköt i toppen ja, över en natt. Nej, det är föga förvånande faktiskt. Och just den här filmen, det var den som... Var, var min introduktion till de här båda herrarna och det, det tog mig med en sådan storm och sedan dess så ja, har man letat efter deras tidigare alster och vad de har gjort härnäst och ja man har fått följa deras karriärer och det har ju gått. Bra för de båda två här också, och det, det är riktigt roligt att se. Det här är, är dedikerade filmskapare som eh, har sin speciella nisch. Som kan tackla ja, lite varierade saker men ändå sätta sin egen stämpel på det hela. Och det, det tycker jag är riktigt, riktigt spännande. Och, och just deras sinne för humor. Det är någonting som får mig att, att gå igång lite extra när man ser på deras alster. Ja, för humorn här är väldigt, väldigt speciell. Det känns... Inte som sketchhumor, vilket är ganska vanligt när det kommer till den här typen av filmer. Att man försöker bygga upp väldigt speciella situationer som kommer att ha en väldigt speciell poäng och slutkläm på slutet. Och ja, de har ju naturligtvis sin skärm. Men här försöker man istället bygga upp en stämning och en situation där det helt plötsligt bara händer någonting som blir humoristiskt därför att vi ser någonting hända, vi ser rollfigurerna reagera på det som händer och i den situationen så uppstår det ofta någonting bisarrt eller oväntat eller kanske väldigt förväntat men ändå med en liten skruv. Mm. Och det gör att jag går igång på det här. I alla skämten full poängare verkligen inte, och det förväntar jag mig inte heller av en komedi. Det är en extremt hög standard som ingen film kommer att leva upp till. Men jag tycker definitivt att mängden skämt som funkar, jämte mängden skämt som inte funkar väger över definitivt på den positiva sidan. Ja, ja, det gör det verkligen, och ja skulle en komedi klara av och vara bara gapskratt rakt igenom det, det skulle inte åskådare kunna klara av tror jag det hade blivit för mycket folk hade ju coolat vippen tror jag när de hade sett en sådan film och ja det är ju nästan så man kan skratta sig igenom hela den här filmen men det är olika nyanser av, av skratt faktiskt. Det är inte bara gapskatt rakt igenom utan de har eh, gjort mer lågemälda, nisschämt och lite bara eh, le lite eh, spjuveraktigt skämt och, och lite så här: det är alltid, alltid underhållande. Men ja, det är inte eh, riktiga fullpengare hela vägen och man gapskrattar inte hela tiden vilket jag ändå tycker är skönt. De har Olika typer av humor för olika typer av situationer och ja, de får det hela att avlösa varandra på ett riktigt förnämligt sätt tycker jag. Ja, den här filmen går i vågor på ett snyggt sätt där det går från enorma gapskratt till lite mer lågmäld humor som man kan lugna ner sig och sedan kommer ett gapskratt igen och så är det lite lugnt under tiden och så är vi tillbaka igen. Jag, jag gillar när man lyckats få in en bra balans på när man går från det ena till det andra och jag kan säga redan nu att jag tycker att den här filmen lyckas pricka in det utmärkt. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi avslöjar. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Shaun of the Dead från 2004. I regi av Edgar Wright och med manus av Simon Pegg och Edgar Wright. Och den här filmen är den första i en trilogi som kallas lite skämtsamt för Riggs and Peggs. Three Flavors Cornetto Triology, där Hot Fuzz från 2007 och The World's End från 2013 är de andra två filmerna. Och de har ju ingenting tekniskt sett gemensamt mer än att det är skådespelarna som är de samma, vi har samma killar i huvudrollerna. Och det är ju kul när man gör någonting sånt här, när man binder samman det på något sätt, men... Egentligen så är ju Shaun of the Dead en helt fristående film och en väldigt blygsam sådan också för jag läste att den kostade, ja, cirka ungefär 6 miljoner dollar att producera och spelade sedan in 30 miljoner så man får väl kalla den en smärre succé åtminstone när, när man spelar in många gånger beloppet man spenderade, ja. Vinst helt enkelt. Och jag är inte förvånad att den gjorde det där för att det finns kvalitet här från början till slut. Faktum är att jag tycker nog att det här är den mest välgjorda zombiefilmen i modern tid. De enda jag skulle vilja påstå som är i närheten att konkurrera det är tv-serien The Walking Dead som har ja Ett snarligt tema på så sätt att det är ett gäng människor som försöker överleva mot alla odds och de kämpar mot zombies och det är väldigt realistiska och välgjorda zombies och även om The Walking Dead zombies är lite modernare och har förmodligen lite mer budget bakom sig så tycker jag fortfarande att Shaun of the Dead konkurrerar riktigt bra. Det är, en, det är en väldigt snygg film det här. Och även om vi ska gå in på det visuella senare så, så vill jag ändå understryka. att Det här är en riktigt, riktigt snygg film. Ja, den är alltså stilistiskt väldigt snyggt genomförd på alla sätt och vis. Eh, Edgar Wright, han har verkligen ett, ett bra kameraöga och vet hur han ska ställa upp allting och hans sätt att uh, uh, filma det, det går igenom alla hans filmer det, det gör alltid att uh, det blir intressant att se på om ett annat så Eh, här såg man verkligen hur eh, Edgars eh, stjärna bara fordrakt upp på himlavalvet och började lysa allt starkare. Så eh, Shaun of the Dead var ju absolut startskottet för eh, Edgar som, eh, som regissör och även som, som manusförfattare faktiskt tillsammans med Simon. För eh, de har ju verkligen bemödat sig med att få ihop eh, en riktigt tät film- Full med humor ja och den är egentligen väldigt lättvindig i sitt berättande. Den tar inte så väldigt mycket på så mycket allvar egentligen. Men det finns ju eh, dramatik där naturligtvis eh, och de bygger upp berättelsen alltså riktigt förnuftigt. Från början till slut och de får aldrig riktigt någon direkt svacka i, i berättandet utan tempot hålls hela tiden på en jämn och fin nivå så att det inte går för långsamt, det går inte heller överstyr styr utan det, de har verkligen lyckats balansera det och med en så här tidig film i deras karriär så måste jag säga att det, det är riktigt förvånande hur de, väl de har lyckats. Jag tror att en del i deras succé ligger i att de har ju imiterat, ja i stort sett, alla zombiefilmer som existerar. Man känner igen strukturen på den här filmen. Det är den början, den mitt och det slut som vi ofta förknippar med den här typen av historia. Nu är den här gjord för att vara underhållande snarare än läskig och kladdig och... Det är väl den största skillnaden egentligen. Sen försöker jag inte nedvärdera de här båda herrarnas arbete för de har gjort ett rejält hästjobb. Men det märks att de har lånat friskt från ja, alla Romeros filmer till exempel. Det finns homager överallt och det finns imitationer överallt och det är gjort med mycket hjärta och passion. Sen ska jag ju erkänna att jag är inte den största zombieälskaren i världen. Jag har inte sett alla zombiefilmer. Jag har sett ett, äh, ja, ett äh, blygsamt urval av det bästa. Och till och med jag kunde se och känna igen en hel del referenser här. Så äh, det måste ju vara en fest för en riktig zombieälskare att bita tag i. Ja, äh, referenser och, och annat, det, det finns ju mycket av här. Och ja, även bildspråk. I Shaun of the Dead hämtar Edgar Wright från andra. Eh, här känns det som att han inte riktigt har fullt ut utarbetat sin egen stil. Utan han, han lånar frist från andra eh, regissörer som han tycker väl om. Och som eh, har den effekten som han är ute efter i en viss scen. Eh, detta är... Till stor del väldigt, väldigt medvetet i Shaun of the Dead för han eh, hämtar ju inspiration från andra skräckfilmskapare bland annat eh, och eh, det är bara en rolig grej som man gör och eh, det är näst in till lite för mycket omager och, och referenser i Shaun of the Dead så... Eh, att det ibland kan kännas att den här filmen, ja den, den vill kanske inte helt utstå på sina egna ben utan den vill bara eh, ha skoj eh, och, och referera till tidigare gjort material. Eh, så eh, där kan man se lite krackelering i den här filmen men alltså gösses ändån, vilken upplevelse det här är, för det är ett väldigt kapabelt filmskapande och ja, allting, även dess brister, det, det kan vara hur underhållande som helst och det skadar egentligen inte den här filmen av någon konstig anledning. Ja, för min del så brukar jag reagera ganska negativt när filmer Åker snål skjuts på det här sättet på andra filmer i genren. Men när Shaun of the Dead gör det så tycker jag bara att det är charmigt och skrattretande på rätt sätt. Och jag tror att det är för att man är ganska blygsam här ändå. Man försöker inte göra så stor sak utav det utan den, den nickar instämmande till att ja, jo, vi har, vi har lånat allt det här, vi gillar alla de här filmerna så att vi vill ha med och göra homager till det. Och det gör att jag jag följer med på den här turen jag tycker att det är helt okej okay. jag njuter av det som finns där och jag skrattar åt det som är roligt i andra fall, ja då hade jag suttit med och hakat upp mig, men det är någonting med dynamiken, någonting med skådespelarinsatsen och någonting med historien i sig som bara gör att jag, jag köper det här, jag, jag slappnar av, jag njuter och jag skrattar och faktum är att jag behövde den här typen av underhållning den här veckan men innan vi djupdyker ännu mer så är det väl hög tid att vi faktiskt har en lite närmare titt på uh, vad handlar egentligen Shaun of the Dead om? Jo, Shans liv har verkligen gått i baklås. Han hankar sig fortfarande fram på sitt gamla framtidslösa säljarjobb. Han umgås på samma gamla pub med samma gamla vänner. Sean kan fortfarande inte ens acceptera sin styrfar efter alla dessa år. Ja, hans liv går helt enkelt bara på tumgång utan att han gör något åt det. Shans flickvän Liss är nu less på att bara hänga på pubben om kvällarna och att Sean inte investerar något i deras förhållande. När Liss dumpar Sean blir den riktig ögonöppnare för honom. Inte bara när det gäller hans stillastående liv- utan han lägger även märke till att människorna i London inte beter sig som vanligt längre. Det är betydligt mer järndöda och förtjusta i människokött än vad det brukar vara. Shans uppvaknande har råkat hamna mitt i zombieapokalypsen. Han måste nu inte bara vinna tillbaka Liz och få ordning på sitt liv. Han måste även se till att hans nära och kära är i säkerhet. Med hjälp av sin barndomsvän Ed utarbetar Sean en plan för att överleva den ständigt växande zombiehorden med såväl kärleken som familjen intakta. Och är det någonting jag riktigt uppskattar i den här historien så är det hur snyggt de lyckats eh, ja, berätta att människorna omkring Sean, de är redan zombies. Man ser redan hur de hakar sig fram och hur de går ja utan något direkt mål som om de går i sömnen de är bara trötta och utledda på allting de stönar och de grymtar och de fnyser och de har sig så när den här zombieapokalypsen inträffar då tar det ett tag innan man inser att oj det, det här är inte riktigt som det ska vara de där människorna agerar inte riktigt som de brukar och så vidare och så vidare men till skillnad från andra filmer där man omedelbart drar slutsatsen oh, Vi har en zombieapokalyps, vi, vi måste göra någonting åt det Så tar det lite tid för både Sean och hans vän Ed att inse att Oj, de här, de här är levande döda Deras första intryck är att Oj, det är ett gäng människor som har varit ute och haft en riktig hel kväll De är ju superbakfulla Ja, filmen bygger ju väldigt mycket på det att presentera hela mänskligheten som ett gäng levande döda. Och ja, det gör de från, från första stund och det, det gör de så väldigt bra också med eh, tungan rätt i mun och eh, får man genast den här känslan eh, av ett total ja, nästan livlöst tillvaro utan någon eftertanke de bara... Är där och har ingenting att göra egentligen. Ingen gör någonting av sitt liv. De bara vandrar planlöst omkring som ja, järndöda får. och eh, Våra huvudpersoner är ju egentligen inte så annorlunda. här De eh, har ju eh, vissa problem med, med att få ordning på, på sina liv. De eh, struntar i det mesta de... Ja, de är nöjda med att bara vara helt enkelt. Så det tar ju tid innan Sean och hans polare Ed verkligen får upp ögonen och ser sig omkring och säger att ja, det, det ser ungefär ut som vanligt men det är någonting som inte stämmer här. Och ja, det, det är just den uppenbarelsen som jag tycker är, är så härlig i den här filmen. Också hur de måste um, ja, förbereda sig på att slåss tillbaka. Därför att zombisen kommer ju inte att vika av. De kommer ju bara att fortsätta komma tills antingen de får tag på det de vill ha. Eller någon sätter stopp för dem. Och det betyder ju att de, de måste lära sig att verkligen kämpa. Verkligen slåss. Och första gången som de golvar två zombies det är helt fantastiskt för de går verkligen in med allt de har för att sedan klippa över till hur de sitter och försöker återhämta sig i soffan och samtidigt hämta sig efter chocken att oj, vi, vi har alltså slagit ihjäl några nu. Okej, okay, de var redan döda men, men ändå, det, det, det är sinnessjukt snyggt gjort och... ...hela den här filmen är fylld av såna där små ögonblick... ...och vi ska ju naturligtvis inte räkna upp dem alla... ...det skulle förstöra hela filmupplevelsen... ...men vi ska ju definitivt titta närmare på våra hjältar... ...om vi kan kalla dem det... ...för vi har ju Sean, vi har Ed, vi har Liz... ...och vi har ett gäng andra människor som de interagerar med... ...men hela historien snurrar ju mer eller mindre runt de här tre... ...så, så vad säger du, ska vi, ska vi ta och titta på våra överlevare... Och och ser om de har det där lilla extra som, som ger dem ja, överlevnadsinstinkt. Ja, jag vet inte om jag, jag skulle vilja tillskriva någon av de här karaktärerna med någon direkt överlevnadsinstinkt. Inte någon som är, är värt någonting i alla fall. För eh, deras instinkter, ja det är, är eh, någonting som balanserar mot reneskär idioti ofta. Eh, så de har vissa problem från starten och oddsen emot sig eh, när det gäller överlevnad. Och Sean, om vi ska börja se på honom som trots allt är huvudpersonen, hans namn står ju med i titeln. Så eh, är han en riktigt intetsägande person. Alltså som, ja han har ingen eh, närvaro, han har... Ingen drivkraft. Han är en tom människa. Det är ett skal man har att göra med här. Han har inga mål här i livet verkar det som. Han har totalt gett upp. Han bara gör det han alltid har gjort av ren vana och tänker inte så mycket mer på det. Han går till jobbet, säljer sina eh, elektronikprylar om dagarna och sedan går han till pubben med polarna och eh, flickvännen om hon kan dras med om kvällen för att ta sig eh, ett par öl och bara snacka skit. Det, det är hans liv. Helt och hållet och mitt i detta kommer då zombieapokalypsen som väcker åtminstone en gnutta liv i denna människa och jösses som han behövde det. Det fina måste jag påpeka är att eh, det finns tecken genom hela inledningen av filmen och allt som Sean gör. Som ger en antydan om att det här håller på att hända. Mm. När han köper en tidning på morgonen. Ja då står det att det har hänt både det ena och det andra. När han står och demonstrerar tv-apparater för kunder. Ja då klickar han förbi olika kanaler som pratar om katastrof. Och man ser folk i såna här smittskyddsdräkter och allt möjligt. Och han är helt ointresserad av det som händer det är bara saker på tv och saker i tidningen det, det rör ju inte honom och ja, som sagt det, det kommer ju bli väldigt relevant för honom men faktum är att det är ungefär så vi reagerar till saker vi ser i både tidningar och på nyheter så jag kan känna igen mig i tjan betydligt mer än vad jag kanske vill erkänna ibland just, Hust, Hust. Men ja, Sean som rollfigur Han är ju en ganska sägande figur Just därför att han har kört fast Så i livet Han vet ju egentligen vad han vill Men han kan inte riktigt för tummen loss, om vi säger så. Alltså, han vill ju ha ett hem. Han vill ju ha en framtid med lis. Han vill ju ha allt det där goda. Men han skjuter det lite på framtiden därför att just nu känns det ändå rätt så bra att bara vara i den här tillvaron där det inte händer så mycket och man måste inte ta saker på allvar. Och man kan spendera kvällarna med att sitta och spela dataspel med polaren och ta ett par öl och pussas lite med lis. Det. Det låter ju väldigt tilltalande men Liss är ju i den positionen i livet att hon vill gå vidare så antingen får Sean ta och se till att få tummen loss och göra någonting och Sean vet inte riktigt vad han ska ta sig till. Och mitt i allt det här så händer apokalypsen. Hoppsan. Ja, hoppsan verkligen för, för Sean. Det blir ett bryskt uppvaknande för denna stackars slackern. Det, det vill jag lova och... Ja han, han vet ju verkligen inte vad han ska ta sig till när han väl förstår vad det är som händer och det, det bara det tar ju en hel del tid eh, och villrådig som han är så, eh, så, så blir det en del avfatta försök med att hantera eh, situationen eh, innan han börjar inse att det, det kanske behövs någon form av plan för att Eh, klara av det hela och komma därifrån helskinnad. Och eh, det är ju också en, en intressant väg att följa här. Eh, hans tankegångar hur man bäst hanterar det här det är ganska obetalbart måste jag säga. Det, det, det, även det får ske i, i lugnande ro. Medan zombierna härjar utanför om man inte riktigt vet vad man ska göra. Varför ja, inte sitta ner i soffan en, en, ett tag och ta en kopp te och bara ta det lugnt lite grann medan man samlar tankarna. Eh, så ja, det, det tar lite tid för Sean, det gör det ju. Samtidigt är deras planläggning väldigt underhållande för de går verkligen igenom den detalj för detalj och sedan skrotar de den kommer med en ny plan som är väldigt snarlik men de måste ändå gå igenom den från början till slut och det här är ju ett skämt som man egentligen förväntar sig. Blir det inte väldigt långrandigt i längden. Men nej, de, de lyckas på något sätt få det här att bli underhållande varje gång som de går igenom den här planen. Och vad är den slutgiltiga planen? Hämta Liz, hämta mamma och ta till skydd på pubben. För det är ju det bästa stället att gömma sig på när man försöker undvika zombies. Om vi ska ge dem lite cred så är det ju en gammal pub med rejäla dörrar och rejält tegel och så vidare. Så man kan ju se det som en bunker, men ändå. Det visar väldigt mycket hur Sean och Ed tänker när de kommer upp med den här planen. Så ja, yeah. de är inte de skarpaste knivarna, men de försöker ju åtminstone. Och de har ju, ja... Yeah. Viss tur, viss otur, vilket som leder till vad det ska vi ju inte avslöja men det, det blir ju väldigt intressant, det kan jag garantera. Och en stor del av det, det hänger ju på Simon Pegg och hans prestation som tjan för jag måste säga, Simon Pegg som skådespelare, helt fantastisk, jag gillar verkligen den här killen. Och Shaun of the Dead är den första filmen som jag såg honom i och jag har inte varit besviken över att se honom någon gång sedan dess. Han har något väldigt speciellt och jag tror att det är här han lyckas grunda en hel del av det man är som han har blivit känd för. Alla hans rollfigurer efter har haft lite Shaun i sig och vet du vad, jag har faktiskt inget problem med det. Nej definitivt inte och ja, här hade ju Simon en chans att, att skriva sin egen rollfigur också en rollfigur som bygger på hans styrkor som skådespelare vilket märks här för Simon han är ju en liten mästare på det här Lite socialt frånvarande människorna med en lika frånvarande blick som kanske inte är så smart alla gånger men som kanske har hjärtat på, på detta stället men som hamnar i obekväma och underhållande situationer emellanåt. Det här har blivit lite av, av Simons signum i, i kommande eh, roller där också. Och eh, man förstår varför för han gör det så himla bra. Alltså hans närvaro i Shaun of the Dead är klockren. Eh, från början till slut. Han vet precis vad han har skrivit den här rollfiguren för. Och hur han ska få fram det hela också. Så eh, det är... Helt underbart att bevittna Simon Pegg i den här rollen. Det var även min introduktion för den här skådespelaren och jag, jag blev mäkta, mäkta imponerad över det jag fick se Simon Pegg leverera här. Jo men han sätter verkligen fingret på den här tafatta och lite otursförföljda rollfiguren som vill så väl och vill så mycket men som sagt han har tummen... Ja, ganska hårt inkörd någonstans och det tar väldiga resurser för att få ut den. Och jag kan inte säga någonting annat än att Pegg har sinne för komisk timing, han har sinne för skådespeleri och även om den här rollfiguren är skriven till hans styrkor så tycker jag ändå att man, man känner att han har en mångfald i sig, han kan göra mer än det här, det är bara det att det är det här han vill göra just nu och det levererar han riktigt, riktigt bra men en av de stora anledningarna till att den här prestationen blir så bra det är ju att han har ett väldigt gott samspel med Ed, hans bästa kompis där. Därför de spelar väldigt snyggt emot varandra. Där Sean är den rollfiguren som är Ja, lite mer på banan som åtminstone har ett jobb och åtminstone försöker åstadkomma någonting även om det är väldigt lite. Så är ju Ed den här fullständiga losern som bara sitter hemma, gör ingenting och är väldigt nöjd med att inte göra någonting. Så man har ju två stycken som är ja, spegelbilder av varandra men där den ena åtminstone vill bli bättre och den andra, ja... 2000 finns det för anledning att bli bättre Livet är bra som det är Och jag gillar verkligen Ed som rollfigur Inte för att han är sympatisk Inte för att det är en kille jag egentligen vill umgås med Utan bara därför att han är Han är så skönt avslappnad Oavsett vad som händer Och jag kan njuta av att se någon Rycka på axlarna och säga Ja, zombieapokalyps Vi får väl göra vad vi kan Helt enkelt Ja, precis. Och ska man överleva zombieapokalypsen så måste man ha tillgång till eh, rejäl omgång öl och man måste vara tillåten att röka. Det är liksom eddståndpunkter när det gäller det hela när de ska utarbeta sin plan. Och, och det säger ju en hel del om... Eh, om hans syn på, på livet som helhet också. Han, han bryr sig inte helt enkelt. Han är fullt nöjd med att bara ligga på soffan. Och eh, spela tv-spel hela dagarna. Eh, kanske laga lite knark emellanåt. För att få in lite pengar. Det, det är Ed. Han, resten kunde han inte bry sig ett skvatt om egentligen. Och det, det är ganska fedvärdig karaktär egentligen. Men det är ändå så hjärtevärmande människa på, på något märkligt vis alltså man kan inte annat än att, att tycka om Ed och eh, åtminstone sympatisera lite grann med honom åtminstone skratta åt och med honom lidigan och eh, det är ju också mycket på grund av Nick Frost i, i den här rollen för han gestaltar Ed på ett ja minst lika fenomenalt sätt som, som Simon Pegg gör han har verkligen styr på hur man spelar en totalt likgiltig människa. Och man ser liksom frånvaron i hans blick och just sättet han agerar på. Ja det, det är fullkomligt lysande. Och det är ju inte så konstigt att Simon och Nick spelar så bra mot varandra. För det här är ju... Bästa kompisar i, i verkliga livet. De är gamla barndomsvänner och vad jag förstår så ska ja, det finnas några sekvenser i Shaun of the Dead som faktiskt är hämtad från deras eh, liv tillsammans i det verkliga livet. Så eh, de har eh, hämtat lite inspiration ja, från deras riktiga relation tillsammans jag kanske inte ser där de slåss mot zombies för vad de än säger och vilken åsikt man än har eh, mot det sociala klimatet idag och hur vi är mot varandra och så vidare. Någon zombieapokalyps har vi inte haft ännu, host, host Harkel Harkel. Men ja, jag kan definitivt köpa att de här två är gamla vänner och att det vi ser här är ett eko av deras personliga relation för kemin finns där och den känns så genuin, den är så äkta och den dynamiken som de spelar mot varandra och den humorn som de kastar mot varandra ja, den är så juten att jag inte kan låta bli ett ut av den. Nick Frost gör det här riktigt bra, han och Simon Pegg är ett bra radarpar och det är inte konstigt att de har gjort fler filmer tillsammans för... Eh, de fungerar utmärkt tillsammans. Sen kan man alltid diskutera vilken av filmerna de har gjort tillsammans som är den bästa. Där de har lyckats få mest personkemi. För min del skulle jag nog vilja säga att det är Shaun of the Dead som är deras absolut bästa. Men det betyder inte att deras andra på något sätt skulle vara dåliga filmer. Nej det är det verkligen inte om man frågar mig heller. Jag föredrar nog också Shaun of the Dead- och ja, det har nästan gått så långt att det är svårt att separera de här två herrarna. Att de jobbar så bra tillsammans att när man får se dem i soloprojekt så känns det som det är någonting som saknas. Så Simon han skulle egentligen behöva ha Nick Frost bredvid sig i alla filmer han gör för... Det, han blir så bra på grund av Nick. Och vice versa. Så eh, det har varit en, en liten grej för mig i alla fall. Även... Om Simon och Nick är bra skådespelare så, så har jag verkligen vant mig vid att de här två ska vara tillsammans. Det här är en Laurel och Hardy eller hela och halvan för en modern generation. Mm. De, de hör tillsammans helt enkelt och de funkar så bra tillsammans. Så det, jag kan inte se det på något annat vis. Nej, det är en bra jämförelse faktiskt. De, de känns som ett radarpar som man bara vill ha tillsammans helt enkelt. De, de har någon magi som uppstår när de spelar mot varandra- och det finns mycket humor att hämta där. Men om vi ska gå vidare i vårt rollgalleri så har vi ju Liz, Chans flickvän- som spelas av Kate Ashfield. Och det här är en rollfigur jag är väldigt förtjust i också- inte för att den får lika mycket utrymme att både utvecklas och skådespela som de båda andra därför att den här historien handlar ju om Sean. Den handlar om Ed och det handlar om hur de försöker, ja, överleva den här apokalypsen och de vill ha vissa människor med sig och se till att de alla klarar sig och så vidare och Lis är mer eller mindre ett mål för Sean att uppnå han ska vinna henne tillbaka han ska se till att hon överlever och han vill att deras framtid ska vara säkrad och i vanliga fall så kan jag tycka att det är lite tröttsamt med en rollfigur som bara finns för att vara ett mål för en annan rollfigur. Det är den här damsel in distress-situationen som, som är alldeles för uttjatad. Skillnaden här är det att liss, inte är ett våp. Hon mm. är en kvinna som kan ta hand om sig själv, hon kan bita ifrån och hon är inte dum i huvudet. Ja, mer än att hon hänger ihop med Sean, men det är en <laughs> helt annan fråga som, som vi får ställa en annan gång. Men hon är en kompetent rollfigur och det känns från början till slut att hon är en kvinna som har hopp och drömmar och saker hon vill uppnå i livet och när hon ser att Sean inte... Ja, han inte gör det som han borde och försöker driva fram sitt liv, ja då gör hon slut med honom. Och det här är ju hans sätt att visa för henne, jo, jag kan växa, jag är mer än bara tönten. Och hon är ju en, en envis dam att övertyga. Mm, lyckligtvis måste jag säga så att Sean verkligen får eh, ta och kämpa rejält för att ens ha en chans att, att få henne tillbaka. Mm. Eh... Men annars så, ja man får ju inte en, en så väldigt eh, bra bild av Liz i den här filmen. Man fångar ju henne från första början i en väldigt bitter situation egentligen. Hon är ju riktigt trött på relationen och eh, bitsk och arg och bedrövad och ledsen. och Allt möjligt negativt eh, cirkulerar kring... Eh, och Elis så man får ju aldrig chansen att riktigt lära känna den, den de mer positiva aspekterna av Elis åtminstone inte eh, till första början så eh, hon blir nästan till eh, ett eh, argt relationsmonster i, i början av, av filmen men allt eftersom eh, filmen går så förstår man hur hur rätt Liss har haft hela tiden här också vilket svin egentligen Sean har varit och eh, man förstår inte hur den här relationen ens har hängt ihop så här länge. Och eh, sakta men säkert så får man en viss inblick i, i rollfiguren här och jag tycker det är, det är tillräckligt för att den här karaktären ska kännas gedigen och trovärdig. Och ja, det här är ju den, den mest sansade figuren i hela filmen. Det är hon som har eh, huvudet på skaft. Det är hon som kan tänka klart och logiskt. Hon eh, har ja, många bra idéer. Och eh, ja, Dessvärre så får hon inte alltid utrymme för att... Eh, Kanske leverera alla gånger men Liz är ju verkligen en kompetent människa och hon får chans att bevisa det men ja, hon har ju kanske inte valt det, det bästa sällskapet för att överleva en zombieapokalyps. Nej kanske inte men hon litar ju på Sean i alla fall. Det märks mm. ju att hon har en viss tilltro till honom även fast hon är besviken. Om man lär känna henne genom andra saker som hur hon uttrycker sig, vad hon säger och hur hon rör sig. Där är så många små snygga detaljer som Kate Ashfeld lägger in för att verkligen gjuta liv i den här rollen. Så jag gillar. This, jag gillar det hon tillför. Och en helt solklar eloge till Kate för den här prestationen för. Hon gör väldigt mycket med väldigt lite och jag tror att det är därför som den här rollen inte känns ja, bristfällig. Nej, det, den känns ändå komplett på något vis och hon lyckas säga så mycket med så lite med sin rollfigur här så Kate Ashfield gör verkligen ett hästjobb med den här rollfiguren. Bara när hon spänner ögonen i chans så darrar man ju själv lite grann också. där att hon, hon vill man inte vara på und fot med. Den saken är säker för då kan det gå hett till. Och ja, det, det är mycket så att det, det är mycket passion och energi i Kate Ashfields äh, agerande som, som går igenom. Och det är det som gör list till en så stark rollfigur ändå, en så trovärdig rollfigur så att det, den känns ändå komplett och jag tycker det är ett riktigt bra agerande från Kate sida där också Ja, hon sätter verkligen en rejäl prägel på tillvaron och den här filmen hade varit mycket fattigare utan både rollfiguren och Kate. Mm. Den hade även varit väldigt mycket fattigare utan ett par andra rollfigurer som vi inte ska gå djupt in på därför att Ja, vi kan diskutera hur mycket rollfigur det finns där och hur mycket som är stereotyp och hur mycket som bara existerar för humorns skull. Men de är viktiga för gruppdynamiken här och det skulle kännas fel att inte, att inte nämna dem åtminstone. För vi har David och Diane som är Kates ja, rumskompisar och goda vänner och det här är två... Riktiga hipsters med en hel del åsikter om hur livet ska levas, vad som ska göras och de är två riktiga viktigpettrar. Och spelas helt lysande av Lucy Davis och vår favorit Dylan Moran. Ja det här är ju två väldigt speciella individer här som ja, bara finns där i bakgrunden nästan men som ändå eh, lyckas... ...sätta stor prägel på, på filmen skulle jag vilja säga. Eh, och eh, det blir ju ändå ett, ett, både ett hinder för, för Sean att komma förbi... Eh, ...för det, det finns en viss rivalitet mellan honom och, och David där. Och samtidigt så ja känns Diane borde inte det egentligen vara var rätt person för Sean rent romantiskt. Att de verkar vara ett betydligt bättre par och mer kompatibla med varandra än vad Sean är. Så det finns hela tiden eh, lite extra krydda som de här båda ger. Men det är ju väldigt, väldigt tunna individer här. De är bara där för eh, att göra sin sak. Så det är inte mycket... Mycket djup i, i dessa båda rollfigurer Det här är, är komiska figurer i grund och botten Och inte mer än så Men alltså skådespelarprestationerna här Dylan Moran eh, får göra en något annorlunda rollfigur För en gångs skull Och inte den här bara bittre och alkoholiserade eh, Irländaren som han har en tendens att vara annars här får han slå på lite andra strängar och jaha det det var banne mig svårt nästan att känna igen honom i Shaun of the Dead först det tog några sekunder men det är Dylan Moran och han gör ett bra jobb och alltså Lucy Davis Ja, hon kan eh, verkligen få fram våpvibbarna med, med Diane där. Så att det, ja, det blir också underhållande på sitt vis. Och, och bara dynamiken dem emellan är eh, också härlig att få uppleva. Så det, det ger en lite extra krydda i tillvaron här. Extra krydda är verkligen ordet. Och jag skulle vilja påpeka att David, hans rollfigur här, är... Ja, den rena spegelbilden till Dylan Morans mest kända rollfigur, Bernard Black, för han är verkligen inverterad på alla sätt. Han är fisförnäm, han är intellektuell, han är väldigt snobbig, medan Bernard Black var en väldigt jordnära, svärande drickande och sur och bitter personlighet så att mm, det, det är väldigt underhållande att se honom spela tvärt emot vad han är van vid att göra och han gör det riktigt bra också och Lucy Davis gör en solklar prestation hon också. Hon ska ju inte vara så mycket för världen. Hon ska ju vara väldigt våpig, precis som du säger. Och ha inte riktigt koll på situationen, utan har mer en massa fixidéer som hon levererar utan att egentligen veta vad hon pratar om. Och ja, det är underhållande att se och höra. Och det gör ju att gruppdynamiken blir något spänd. Vilket är meningen, hust hust harkel harkel. Men för att göra spänningen ännu stelare och obekvämare så behöver vi ju två rollfigurer till för att verkligen sätta press på Sean. Och det är ju Shans mamma och Shans Steve pappa. Spelade av Penelope Wilton och Bill Nye. Och det här är också två väldigt, väldigt speciella rollfigurer som... Existerar mer för humorn egentligen än för att vara rollfigurer. Men de sätter ju käppar i hjulet på Sean som de inte riktigt är medvetna om. Och det är ju så roligt att se. Åh oh, ja, älska, älska, älska. Det här är verkligen... Eh... Figurer som jag fullkomligt föll för direkt för det här är så bra skådespelare som jag undrar och att de har tagit sig an sådana här roller och vill leka lite grann också det, det tycker jag är så roligt att se och de gör det så bra här också alltså bara Sättet som Bill Nye presenteras i den här filmen. Hans första scen när han bara vänder sig om 180 grader och det är ja, bland det mest underhållande i hela filmen. Hur hans närvaro är där och hur han presenterar sig själv. Jag är en extrem Bill Nye-fan och det här är ja, helt, helt underbart. Han kan... En, Göra så mycket av ingenting med, med bara hans blotta närvaro. Han är en unik skådespelare som inte kan göra mycket fel alls och som Philip här alltså pappan till Sean så är han både bland det mest återhållsamma jag har sett honom någonsin och... Ja, bland det mer extrema jag har fått uppleva av Bill Nye. Allting samtidigt här. Och det är en enormt härlig kaka att få och sätta händerna i och, och smaka på. Det Allt är helt underbart. Och Penelope Wilton, hon gör den här mamma-karaktären som är lite, lite småborta i, i, ibland. Men ändå har så mycket hjärta och kärlek. Hon är... Så härlig i den här rollen. Och där är också så bra eh, kemi mellan eh, Simon Pegg och Penelope Wilton här. att ja, De spelar så bra tillsammans. Och ja, det, det gjorde det bara till en, en fröjd att få uppleva. En fröjd är ett bra sätt att beskriva de här två och det de bidrar. För det är, det är solklart helt enkelt. Jag skulle kunna gå in på scener som är helt fantastiska. Där de är... Ja, centrumet för humor eller åtminstone centret för det som gör Sean illa till mods och det finns så mycket att le och skratta åt och känna igen sig i här. Jag, jag gillar de här figurerna, jag gillar de här scenerna och... Även om de kan bli lite påfrestande på så sätt att de, de sätter liksom krokben för sig själva i den här överlevnaden så, mm. så kan jag inte låta bli att älska dem. Och med det sagt så är ju vår grupp komplett. Det här är våra överlevare. Det här är de som ska kämpa emot eh, hela zombieapokalypsen. Gissa hur det kommer att gå. Hust hust harkel, harkel, inga spoilers. Men om vi ska ta och lämna våra rollfigurer och gå in på det visuella så kan jag bara upprepa någonting jag redan har sagt. Det här är en riktigt snygg film och med tanke på att den nästan inte har kostat någonting om vi pratar Hollywood-produktioner, så är det imponerande hur mycket skådespelare de har fått med, hur mycket smink de har spenderat och hur snyggt de har fått allt att se ut för... Det här är några av mina absoluta favoritzombis. De är lagom groteska för att de ska verkligen kännas som zombies. Och samtidigt är de inte så där överdrivna som det kan bli i andra filmer. Där det ska, det ska se så extremt ut som möjligt. Utan här ser det ut som levande döda helt enkelt. Ja, det, det ser ut som vanliga människor... Men ändå inte. De har varit väldigt återhållsamma här med zombie-makeupen och bara drivit lite grann så att man tydligt ser att det här är eller var en människa och sedan bara ändrat små detaljer i många fall. Eftersom det här är ju en purfärsk zombieapokalyps som håller på att växa fram, så folk har inte riktigt hunnit ta och förfalla riktigt i, i sitt zombistadio. Så det är ju i och för säga, helt logiskt också. Och det gör att filmen fungerar bra för den, den, den känns ändå verklig. På det man går inte överstyr med en massa eh, makeup och specialeffekter kring eh, det levande döda här. Utan man, man håller det så verkligt som det bara går. Och ja, det, effekten blir, blir total här. Att det, det här känns verkligen som en, en trovärdig zombie-invasion. Och eh, för en komedi så blir det riktigt bra och bra att ha det här verkliga och, och falla tillbaka på också, att det, det, det resonerar väl med det humoristiska elementen där, att det, det blir riktigt skönt tillsammans. Ja, jag skulle vilja påstå att allt harmoniserar väldigt väl i den här filmen. Mm. Skådespeleriet, manus, humor och visuella effekter. Det, det är bara välgjort rakt igenom och jag tror att det är, det är för att man har valt att ha den här återhållsamma och väldigt ja, fingertoppskänsliga inställningen till hur man har gjort saker och ting som har gjort att filmen har blivit så här bra och ser så här bra ut jag, jag njuter verkligen av att se allting, jag njuter i hur de har lagt upp det och är det någonting jag verkligen njuter av så är det fotot och cinematografin i den här filmen för det är det är riktigt snyggt. Det är också väldigt lugnt. Det är väldigt jordnära. Det är så nära till att vara handkamera det bara kan bli utan att faktiskt vara handkamera. För då hade det blivit påfrestande. Istället har man valt att ha ett kamerarbete som är väldigt nära rollfigurerna. Som går väldigt tätt in på utan att det blir påfrestande på något sätt. Det, det är snyggt. Det är effektivt, det känns som att man står tillsammans med de här figurerna när saker och ting händer. Och jag kan inte hitta på ett bättre sätt att få det att känna som att man faktiskt är en del av filmen än att man faktiskt känns som att man står där. Nej, nej ja, man kommer väldigt nära handlingen i den här eh, filmen på grund av fotot där. Det påkallar vissa dokumentära eh, egenskaper men samtidigt är det här ju en Grymt stiliserad film. De har tänkt på minsta lilla detalj. Känns det som i skapandet av varenda scen. Hur kameran ska placeras. Hur den ska röra sig. Och ja, precis som det finns återkommande teman i berättelsen. Det finns återkommande teman i humorn. Så finns det återkommande... Teman i kamerarörelserna. Att det finns scener som visuellt upprepar sig. Och som återkommer men med vissa distinkta skillnader. Och man har verkligen tänkt till och eh, återskapat dessa på ett förnämligt sätt också. Så det finns mycket tanke bakom eh, kamerarbetet Och ja, jag tycker att det är... Helt felfritt i stort sett. Jag, jag finner ingenting eh, att klaga på där. Eh, så, alltså ljussättning och inte minst klippning fungerar riktigt bra här också. Att, eh, det är riktigt kompetent folk som ligger bakom det hela här. Och alltså, ja, det, det är en fröjd rakt igenom att få uppleva Sean of the Dead. Det finns ingenting i någon scen här som har kommit dit av misstag tror jag. Allting är minutiöst planerat och genomfört. Ja, och det är en spännande paradox inte sant? Den här filmen känns som att den är väldigt spontan mm. Vi följer de här människorna som bara åkar ut för saker och det vi ser är deras ja, spontana reaktion på det som händer. Men i själva verket är varje scen varje ögonblick, varje liten bildruta i den här filmen minutiöst planerad. Den känns välgjord och spontan samtidigt och det är väldigt Två filmer som uppnår någonting så här ja, äkta och samtidigt stilistiskt. Ja, jag kan bara applådera hela produktionsteamet. Man har gjort ett hästjobb och det har belönat sig. Så det, det finns inte mycket mer vi kan säga. Det är välklippt, det är välfilmat, det är välskådespelat och de visuella effekterna de få som är med är häpnadsväckande välgjorda. Med den budgeten är det här ett smärre mirakel. Men det verkar ju vara ett gäng mirakelarbetare som har varit involverade. Ja, det, det är folk som vet vad de vill och vet hur de ska få fram det. det så känns det verkligen här. Och eh, jag ska man eh, ta titta närmare på, på någon scen som vi pratade om tidigare med att det, det var väldigt mycket eh, referenser i den här filmen så har de ju till exempel återskapat Sam Raimis klassiska inzoomningsmontage i Shaun of the Dead. Där kameran snabbt zoomar in på en detalj. I Sam Raimis fall så var det ju mer actionorienterat orienterat i hans skräckfilm. Och här så gör de ju en twist på det. utan Det är det mest mundana saker som Sean utför som får det här häftiga inzoomningarna och det här montaget- utan det är gå på toaletten, dricka kaffe- eh, ta nycklarna ut genom dörren. Eh, det blir montaget där. Och, och det, det är någonting som gör att referensen fungerar- för man gör någonting eget av det också. Eh, det fyller ett syfte. Och det är det som gör att man inte riktigt kan- klanka ner på alla referenserna- eh, inte minst det visuella i den här filmen för det är så välplanerade och det har en mening. Det är inte bara där för referensens skull utan de har någonting i åtanke med varför den här referenserna dyker upp. Ja, de har inte bara slängt in en massa saker för att säga Åh, titta, känner ni igen det här, hust, hust, harkel, harkel, Vilken film kommer det ifrån, hust, hust, harkel, harkel, Utan de, de gör sin egen grej med allting. Man kan känna igen det, men samtidigt känns det som att de gör något unikt med det. Och det kan jag bara applådera. För det, det visar bara ännu en gång vilken fantastisk talang vi har åskådat när vi ser den här filmen. Och jag vet inte hur mycket mer beröm vi kan ösa över det visuella här. Så det är väl hög tid att vi börjar att slutsummera Shaun of the Dead. Och jag har en känsla av att slutsummeringen kommer att vara förhållandevis positiv. Mm. Ja, det låter så, eller hur? Och ja, vad kan man annat säga när det gäller Shaun of the Dead? Åh, vilken frisk fläkt det var när man fick uppleva den här när den kom ut. Det var en zombiefilm som... Som både drev med och hyllade genren och det var en zombiefilm som var intelligent skriven. Man kan omedelbart märka att Pegg och Wright var enormt insatta i genren och det visste vad de ville göra och hur de skulle gå tillväga. Det finns inte en död sekund i Shaun of the Dead. Allting fyller ett syfte. Humorn är inte påklistrad utan inbakad i själva berättelsen på ett ja, nästan förbluffande sätt. Det är en komedi som tar sig själv på allvar men som samtidigt tillåter sig själv att ha hur roligt som helst. Man tänker dessutom lite i nya banor så att det inte är samma gamla skämt som man sett i alla andra filmer genom tiderna. Shaun of the Dead klarar av att göra något nytt av något gammalt. Om man kan klandra filmen för något så är det kanske att det underliggande dramat, det tar man kanske lite för lättvindigt. Mer komisk effekt skulle man kunna få genom att låta dramat få mer tyngd och relevans. Men i ärlighetens namn, jag har allt för roligt åt Sean och hans missöden för att, att bry mig om berättarstrukturen här. Den fungerar alldeles ypperligt som den är. Det här var filmen som fick mig att få upp ögonen för kombinationen Peg och Wright. Och levererar en hisnande rolig film full med nickningar till andra zombiefilmer. Och en film som är mycket välskriven, balanserad och filmad. Det är... Ett par skräckfilmsnördas lekstuga och tack vare att det samtidigt förstår sitt medium och kan bygga en film baserad på deras främsta styrkor så lyckas Shaun of the Dead fullständigt. Är man en skräckfilmsfantast med en gnutta självdistans, ja det är det här bland det roligaste man kan uppleva i filmverket tror jag. Men... Det fina är att dessa dråpligheter- de är inte endast riktade åt den målgruppen. Denna komedi den är nästan till universell. Så om man bara står ut med, med lite blod- och gillar brittisk humor- så är det här nästan garanterat- en riktigt bizarr och annorlunda skrattfest. Ja, jag skulle nog vilja påstå- att det här är den bästa och komedin jag kan komma på. Jag gillar verkligen Shaun of the Dead- den är en genuin zombiefilm för den har alla ingredienserna. Den har allt kladd, den har alla specialeffekter, den har alla de spännande ögonblicken och ja, situationerna där man verkligen kan ställa sig frågan kommer de att klara sig ur det här? Skillnaden är att det här är en komedi, men det är en komedi som tar sitt källmaterial på allvar och det gör att man både kan skratta åt den och njuta åt den på alla sätt och vis. Det är precis som du säger, dramat i den här är inte. Är det djupaste och inte det mest välskrivna men som komisk motor fungerade alldeles utmärkt och egentligen är det ju huvudrollen Sean som vi ska följa och det är hans missöden som är i fokus. Dramat är sekundärt egentligen och det gör att man, man kan svälja att det är den svagare aspekten av filmen för humorn är där skuddespeleriet är där rollfigurerna är där och det det visuella, oh, det visuella, det är så fantastiskt att få ta del av Jag uppskattar referenserna just därför att man gör något eget med dem. Man upprepar inte bara andra filmer, man lägger till och utökar och förädlar och det uppskattar jag enormt mycket. Har man inte sett Shaun of the Dead, ja då tycker jag definitivt att man ska se den. Därför att det finns så mycket här som bara är helt rätt. Visst, man kanske inte gillar brittisk humor. Den är lite speciell, den är väldigt torr och den är väldigt dialogbaserad. Men kan man se förbi det även om man är en tvivlare? Ja, då finns det så mycket man kan ut av här att att, gillar man inte humorn, då kan man uppskatta actionsekvenserna. Och gillar man inte actionsekvenserna, ja, då kan man uppskatta bara hur de springer runt i den här aasbizarra världen som det helt plötsligt har blivit. I upptakten till Halloween då tycker jag att Shaun of the Dead är en given film att titta på därför att den är lagom på alla sätt och vis, den är välgjord, den är kvalitet från början till slut och även om det inte är den mörkaste filmen och den mest skräckenjagande vi kommer att se i upptakten till Halloween så är det definitivt en film jag har sett med mycket glädje. Mm, ja. ja, vem kunde tänka sig att eh, jordens undergång på grund av zombies skulle vara så här jämnans underhållande egentligen? Ja, inte jag. Jag förväntade mig betydligt mer brå död och undergång, men det här har blivit riktigt underhållande också. Men om vi ska blicka framåt, vi tar ett steg närmare Halloween till och nu blir det ny film här. Någonting som kom ut ganska nyligen som vi båda har varit nyfikna på och vill bita tag i. Den bär ett känt namn från en annan film men det här ska vara något helt eget. Ja, det är inte mycket alls som knyter an till den tidigare filmen. Så det här är en film som står på egna ben men som ändå inte riktigt vill göra det. Så det, det gör mig lite konfunderad. Men av det jag har hört och fått sett av den här rullen alltså, så, ja, så är jag riktigt, riktigt nyfiken. Det här kan bli ett kammarspel som heter Duga med både Spänning och skräck här och ja, det är precis någonting som skulle falla mig i smaken tror jag. Och vad jag har förstått så har människodramat och relationen och dialogen blivit betydligt viktigare här än vad den var i Shaun of the Dead. Så jag ser fram emot att få höra både det ena och det andra sägas, både det ena och det andra berättas och få uppleva ja, en hel del spännande som sagt. Jag vill ha det kusliga och den här ser ut att leverera och jag håller verkligen tummarna för att alla de här goda orden man har hört om den, alla de här positiva recensionerna man har sett om den, verkligen är rätt och det blir en riktigt mysryslig upplevelse som vi ska få. Mm, ja, det blir ju inte den gäggigaste upplevelsen i världen. Det här blir ju mer på det psykologiska planet och det är ju där jag riktigt gärna gottar ner mig. Så det här ser jag riktigt, riktigt mycket fram emot. Det här har chansen att bli något riktigt bra men ja, man vet ju aldrig. Jag har vissa förbehåll här men jag förhåller mig öppen för, för allt. Och jag hoppas jag bara översköljs av det här mysrysliga och den här stämningen. Det här som man vill ha nu när det ska börja bli Halloween-månad igen. Ja, men då tar vi och låser in oss i vårt lilla skyddsrum och bunkrar upp ordentligt så att vi klarar oss från alla hot och faror som kan finnas där ute och kan hota att skada oss så att vi klarar oss till nästa vecka.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 Uh-huh.